שלום לכל המאזינים, אתם נמצאים ב-Image Nation פודקאסט, פודקאסט שחוגג 25 שנים נפלאות, פחות או יותר, של חברת אימג' קומיקס. אני תום שפירא, ובכל פרק, אני ואורח מיוחד נדבר על יצירה אחרת של ההרצאה. מסדרות רצות, דרך מיני סדרות ורומנים גרפיים. פרקים קודמים ועתידיים אפשר למצוא בבלוג שלנו, עלילון.נט, יחד עם פודקאסטים נוספים שהקלטנו, ושורה של כתבות חדשות בנושאי קומיקס שעולות אצלנו כל שבוע. אם אתם נהנים ולעשות לה פוסט לייק או שייר, ואם אתם ממש ממש נהנים, אתם מוזמנים לגשת לדף התרומות שלנו, שנמצא ב-London.net, ולזרוק לנו שקל או שניים, כי לקנות קומיקס זה לא עסק זול, לכתוב עליהם דורש זמן, וזמן שווה כסף, אז זה עסק לא זול כפליים. אנחנו פתוחים גם לבקשות והערות בכל נושא, אז אם בא לכם, תצחו איתנו קשר, פייסבוק או דרך הבלוג. אני כאמור תום שפירא, והאורח שלי היום הוא? עופר הוא מדור המייסדים של בלוג הלילון והוא איש שיודע יותר מכם על סטאר לא, וורס. אל תתווכחו. הוא יודע יותר מכם על סטאר וורס. כן, בבקשה אל תתווכחו. כן. תזכורת לפני שניכנס לסדרה בדיון היום. פודקאסט אימג'ניישן מחולק לשני חלקים. בחצי הראשון של הפודקאסט אנחנו מדברים על הקומיקס באופן כללי. בלי חשש לספוילרים ובשלב מסוים, בדרך כלל באמצע הפרק, אנחנו מודיעים לכם מאזינים יקרים, שעת הספוילרים התחילה. ומזה הרגע אתם נמצאים תחת סיכון לספוילרים אז אם, מאלו... כן, אז אם אתם מאלו שלא יכולים לקרוא סדריים הם יודעים פרטי עלילה זה הרגע לעצור. ואם אתם אם הקומיקס שאנחנו מדברים עליו נשמע לכם ממש ממש טוב אתם מוזמנים לרכוש אותו דרך, חתר... דרך החברים הטובים שלנו בקומיקאזה חנות הקומיקס הוותיקה והטובה בישראל שנמצאת בדיסנדוף סנטר בתל אביב. אם תגידו להם ששלחו אתכם לשם מ-Image nation podcast טוב הם לא ייתנו לכם הנחה אבל אולי הם... יגידו לכם היי, לא יודע, משהו כזה, ילחצו לכם את היד. זה תמיד קורה אבל בקומיקה הזאת. לא תמיד לוחצים לכם את היד. אגב לחיצות יד, אין שום קשר ללחיצות יד ממה שאני הולך להגיד עכשיו. עופר, על מה אנחנו מדברים היום, בפרק זה? אנחנו מדברים על אחת מהמיני סדרות הכי, אפשר להגיד משוגעות, אבל באמת הכי מיוחדות שיצאו בשש שבע שנים האחרונות באימג'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 גיבור על, די זקן, כבר uh, מה שכמעט בגילה עמידה, קוראים לו, הוא נקרא בוטשר בייקר, uh, The Righteous Maker, אני יודע, מפתיע. Uh, וסוג של מחזירים אותו מפרישה, uh, הממשלה מחזירה אותו מפרישה כדי, לי, כדי לבוא ולשים סוף לכל הנבלי על שליוו אותו לאורך כל השנים. והוא עושה עבודה פחות מייצוגית בניסיון ההיפטרות הגנרית שלו, וכתוצאה מכך הנבלים ששרדו את ה... פחות ייצוגית מ... ופחות מוצלחת. כן, <laughs> <laughs> <laughs> הנבלים <laughs> ששרדו את השוקן, לא, את המכה הראשונה, יוצאים בעקבותיו. Uh, הסדרה רצה בין 2011 ל-2012, כן. זוכר כן. נכון, עם עיכוב uh, נוראי בין גיליון 7 ל-8, שפחות או יותר הפך את זה רטרואקטיבית לבני סדרה, זה התחיל בתור סדרה רצה, ואז אחרי העיכוב הענקי ג'ו קייסי היה כזה כן אין לי כוח לחכות וכזה והיה לו קצת אה, ויכוח אונליין אה, עם אה, מייק אדלסטון אה, שהוביל לזה שרטרואקטיבית זהו הוכרז כמיני סדרה בגיליון שמונה למרות שהסוף זה בסוג הסופים האלה שאתה אומר כן כאילו אני לא ממש בטוח איך אתה יכול להמשיך. זה מהסופים האלה שהוא לא סוף מוחלט אבל הוא די סוף מוחלט <laughs> למה שהסדרה באה לעשות. הוא לא מוחלט הסרט. הוא אבסולוטי. <laughs> <absolutely. laughs> וחשוב לציין בסוף כל גיליון של בוטשר uh, דייקר, The Righteous Maker, יש גם uh, מאמר, יש uh, מניפסטו ארוך ומפורט של ג'ו קייסי שבו הוא שופך את נפשו, מוחו וכמה דברים אחרים שלו, בעיקרון על הרעיון שלו של מה זה אומר לעשות קומיקס, uh, מה היחס בין קומיקס לאומנות, ובשלב מסוים למה ליגיון גיבורי של כיף גיפן זה הדבר הכי טוב שאי פעם נוצר. Uh, אגב, באחת הכתבות האלו הוא מזכיר את uh, ג'וליאן דריוס שהוא הפאבלישר שלי דרך סייקוורט אז קראתי mm -hmm. מחדש אמרתי, אה, אני מכיר את הבן אדם הזה <אז> שהוא מצטט עכשיו, זה <אז> מוזר. Uh, כל הדברים האלה, טוב, כמעט כל הטקסטים האלה שהוחזרו במדויק במהדורה שבה אני קורא את זה, עופר הוא קורא חוברות, יש לו את כל הסדרה יפיפייה בשמונה חוברות מקוריות שמורות מכל משמר על ידי כספת שמוגנת בתוך uh, כספת גדולה יותר אני מניח. The Old לי יש את זה בצורה שבה אתם כנראה תצטרכו לקנות את זה עם uh, מה שאתם שומעים עכשיו מעניין אתכם. Hardcover מקסים, 25 דולר לשמונה חוברות פלוס 60 עמודי חומר רקע בערך, כאילו כאמור, מאמר, פרוסס, אומנות, קטעי פריוויוס, אפילו מיני קומיקס קטן שקייסי ועדלסטון עשו ביחד באנתולוגיה 4 letter שמשוחזר פה. וזה מעניין אותי, המ, המ, אני אשכרה קראתי את כל המאמרים האלה וזה איזה 30 עמודי טקסט, די פרי פורם מה שנקרא. זה מעניין אותי שג'ו קייסי בו בזמן רוצה לעשות סדרה שהיא בכוונה סופר בריינלס אקשן, כאילו פשוט אה, פרי פורם מה הדבר המגניב הבא שאני יכול לעשות, מה הדבר הכי... לא רק לא, כזה, מאוד פרובוקטיבית גם, הוא לא, הוא לא, הוא בא ואומר אה אוקיי. בוא בוא ניקח את גיבורי העל של הניינטיז בוא נשים איזה טיפה יותר ארייטד אקשן ארייטד סטורייטי ונזרוק את זה ונזרוק את MC 17 אנחנו חייבים לציין כי את רואה שאני חושב שילדים קטנים מאזינים לפודקאסט הזה. זה לא פודקאסט לילדים זה לא קומיקס לילדים. הפודקאסט לילדים הקומיקס הזה ספציפית מציג מלא אלימות גרפית זה אנחנו רגילים לקבל באמת מכל מקום. עירום חזותי גברי ונשי מלא. Uh, there are more dongs in this comics than donג לנונג בווייטנאם. אוקיי, אבל מה שניסיתי להגיד, מה שמעניין זה שמצד אחד זה קומיקס שמנסה להיות brainless action movie, כאילו הכי, כל טרופ של גיבורי על שניקח הכי לקיצוניות האפשרית, כן? הכל אלימות, הכל פיצוצים, הכל מכות, הכל one linרים, אבל מצד שני זה ניסיון אינטלקטואלי להיות, מטופ... כזה, ניסיון אינטלקטואלי להיות כמה שיותר מטופש. כי הוא מסביר בבקמטר שלו, במניפסטו שלו, for which it stands הוא קורא לזה, למה זה חשוב מאוד לקומיקס להיות טראש. אז אתה מבין, אז יש לך פה מישהו שהוא בעצם מאוד אלגנטי, שמדבר באופן אלגנטי על החשיבות של להיות לא אלגנטי בזמן שאתה יוצר משהו אלגנטי. fucked you up yet? נשמע כמו ג'ו קייסי. האמת שאם כבר אתה הזכרת את זה, לפי דעתי זה אחת. הבעיות בקומיקס אם אתה לא מתייחס למאמר בסוף ואני מודה שלא קראתי אותו והתעצלתי. לא קראתי <laughs> אותו לקריאה מחדש, אתה קראת אותו בתקופה קראת המקורית? אותו, קראתי אותו בתקופה המקורית <laughs> אבל גם לקרוא אתה יודע שלושה עמודים כל פעם בין שלושה לשישה עמודים כל חודש במקרה הטוב קצת פחות עקבי להגיד שאני זוכר משהו מה מניפסטו זה יהיה שקר אני לא ממש זוכר אבל אחת מהבעיות לפי דעתי בקומיקס זה באמת הקצב. Mm -hmm. מדי פעם אתה רואה קצב של באמת נונסטופ אקשן, בולס טו דו וול, אתה יודע, מפה הודעה חדשה וזורם והכל, ועד לפעמים זה פשוט נותן עצירה, ובמשך חצי חוברת מתחיל לעשות רפלקציה על כל הדמויות ועל הסיפור שלהם ונכנס פנימה, וזה עוצר מאוד את ה... את ה יש, איזשהו, יש איזשהו חוסר אחידות בקצב בסדרה הזאת. וזה שמתי לב לזה בקריאה המחודשת. שאתה נכנס לזה קצב מצוין ואז הוא פשוט נעצר. ואז אתה מתחיל לחפוך, והקטעים האלה כולם הם טובים בפני עצמם, פשוט מבחינת הזרימה של הסיפור. כן, זה מוזר, כן, זה... זה כאילו הוא עוצר באמצע כל חוברת לחשוב על הדבר הזה שהוא הרגע אמר לכם לא לחשוב עליו, כי זה... זה אמור להיות פשוט זה... אקשי באיזשהו רגע התחילת חוברת אתה רואה את בוטשר בקר מקלל, יורה בבזוקה על מישהו. מעשן סיגרים, עם... סיגר, עם... יוצא לאורטיה. בזמן שהוא לא שוכל עם... עם ארבע נשים בבת אחת, ו... <אז> ודם והכל, ואז שלושה עמודים אחרי זה הוא פשוט הוא ו... וואטאבר, ג'יהאד ג'ונס או מי שזה לא היה יוצרים ועושים רפלקציה על האוריג'ין שלהם ועל למה הם עושים את זה ומי הם בכלל ואתם יש, יש לך דמות פורט. בשם The Absolut שהיא מין כזה פרודיה פוסט קירבי על ישויות קוסמיות שמדברת כל הזמן על הניסיון של אנשים למצוא את המהות שלהם ואתה יודע להבין את מקומם ביקום פחות או יותר. והיא מוצגת כמו, כמו דמות קוסמית של ג'ק קירבי בשנות ה-60 בתור אה, ישות שבנויה מאוסף של כוכבים מרחפים כאלה בדמות אנוש שלא כמו דמות של ג'ק קירבי היא מוצגת בדמות פיזית של אישה רק עם איבר מין גברי גדול שמדלדל אה, סטייל דוקטור מנהטן בכל סצנה שבה היא מופיעה וזה in your face כמה שאפשר. <אז> זה מעניין וזה, אני מנסה לחשוב איך להגיד את זה, כי זה מסוג הקומיקסים האלה שקוראים עליך תיגר לנתח אותם בזמן שאתה קורא אותו, כי זה קומיקס שעסוק בעצמו מאוד, mm -hmm. ואפשר מאוד לקרוא את כל מה שקורה פה בתור פרודיה עצמית, כולל אגב את הטקסטים בסוף שבהם קייסי מציג, קייסי בסופו של דבר, ג'ו קייסי הכותב, הוא בן אדם רגיל, שקול, הוא בחור שהרוויח את רוב לכמו מ... סטרום בצעירות לילדים, כאילו הוא, הוא מהיוצרים של בן 10, כאילו אחרי הכל. הסדרה הזאתי שאם אתם בגיל שלנו, יש לכם כנראה איזה אחיין או אח ממש צעיר שנהנה לראות אותה. אם שמעתם על הסדרה הזאת. כן, שרצה כבר, כבר יותר מעשור, והיה איזה 20 וריאציות. זה מאוד מאוד מצליח כלכלית. אז אתה יודע, הוא לא, הוא לא באמת האיש שמוצג בסוף הכל חוברת פה, סופר דופר אקסטרים גיא, שאומר, אתה <אז> יודע, לך תזדיין לממסד, ומנפנף את <אז> לא, לא, לא, לא <אז> אז קל מאוד להסתכל על, ה... על הדברים שהוא כותב ועל הסדרה עצמה בתור פרודיה, על הדברים האלה, בתור פרודיה על האנשים האלה שאומרים אני הכי קיצוני והכי מגניב והכי מסוכן שיש בהם בעצם בני אדם, צדה? בסופו של דבר מאוד מאוד צדה? סטנדרטים בורגנים נקרא לזה. אבל מצד שני, אם אתה מנסה למצוא איזושהי תמה לסדרה, זה באמת הרעיון הזה שכל אחד מנסה למצוא. את המקום שלו ביקום במידה כלשהי? אני חושב שלא רק עניין של היקום, אני חושב שיש פה אמרה מאוד גדולה על הז'אנה, אני חושב שהכי מצליח בקומיקסים שזה גיבורי על. קומיקסים אמריקאי. אי אפשר להתעלם מהאמרות שלו פה. לא סתם יש לך פה דמויות ש... תכלס אתה יודע. האבסולוט הוא לא סתם אישיות שהוא גוף של אישה, גוף של אישה עם עבר מין גברית, זה לא סתם. זה הוא מרגיש שזה משהו נועד כדי זה. זה מה שבאמת יש לך כל מיני קבוצות פה אגב יש פה הרבה דמויות שלדוגמה של, סושי הוא אתה יודע איש, איש עם בעיות משקל משקל מאוד גדול. הוא, הסיאל, הוא, הוא, י... הוא, הוא נבל על שהכוח כן, שלו להיות סופר סומו. אבל הוא סומו. בסופו של עבר איש מש... בעל משקל גדול ויש לך את, את האבסולוט שזה גם גוף של אישה עם איבר מין גברי ויש לך את ג'יהאד ג'ונס שכאילו. קוראים לו ג'יהאד ג'ונס. ומצד שני, חצי ו... מהזמן הוא, הוא מדבר ומשמש באימג'ים של שיבה מהמיתולות. כאילו... כלומר, הוא כן מדבר על, על mm. מקום, אבל הוא כן מדבר על האם לק... לאנשים האלה שקוב... יש מקום בקומיקס אמריקאי היום. וזה משהו ש... אנשים או דלק... סטריאוטיפים? אני חושב שהוא שה... מציג את זה כסטריאוטיפ כדי לתת לך לראש, <אנ> כדי לתת לך לחשוב על זה קצת. כי כשאתה ש... קורא את מי שקוראים לו נבל על שקוראים לו ג'יהאד ג'ונס. תעזוב אחרי זה שהוא מדבר על כל מיני דברים של אתה יודע שיר אבל משהו לא מרגיש נוח בזה ולקרוא נבל שקוראים לו ג'יהאד ג'ו כאילו אם, אם, אם אתה ילד ליברלי נחמד כמו שני המקליטים אני, אני, אני מניח לצ'אק דיקסון אם הוא קרא את זה וצ'אק דיקסון לא קרא את <laughs> הזאתי <laughs> כן? זה נראה ייצוג <laughs> לגמרי כן. של נבל על אז לפי דעתי זה באמת מדבר על, על גם המיקום של הקבוצות האתניות האלה בז'אנר שגיברו על שהיום זה משהו אתה יודע במרכז השיח. במובן מסוים. וג'ו קייסי מצליח בצורה המאוד ג'ו קייסית שלו להכניס את זה לשיח בדרך שלו. כי לא סתם הגיבור במרכאות של האסדה הזאת הוא גבר לבן. אתה יודע, All American במרכאות. Mm -hmm. ש... सופר, ש... סופר שרירי ומקודל. סופר שרירי שכביכול אנלוגיה לקפטן אמריקה סלש, אתה יודע. באחד מהקטעים אומר. בסוף, אני חושב שזה בסוף הגיון השישי, המאמר מדבר על איך זה שלמה... למה רק מבחינת ג'ו קייסי למה הגיבורי על שעטופים בדגל אמריקאי עובדים וכשאומות אחרות מנסות את זה או יותר נכון כשאמריקאים מציגים אומות אחרות עושות את זה זה נראה מטופש כאילו למה קפטן Amerika... אמריקה הפל... יש לנו את אלף הפלייט לא כן אבל למה קפטן אמריקה הוא סופר סטאר וקפטן קנוק או קפטן בריטן זה רוב הזמן בדיחות כאילו כל פעם שקפטן בריטן מופיע על המסך בקומיקס ועטוף ב... עטוף בדגל בריטניה ביוניון כן, אבל אתה יודע, אני לא, אני לא כזה פטריוט, כאילו, שלא תחשבו שאני מאלו. Mm -hmm. אני בסדר גמור עם אירופה, ועם מהגרים, mm -hmm. כאילו, וזה בעיקר כי הוא נכתב על ידי כותבים בריטים שהם הרבה יותר uh, nice liberal guys, אני מניח. Mm -hmm. אבל כן, זה במידה רבה, הדמויות פה מנסות למצוא את המקום שלהם בתוך עולם שהוא ז'אנר שבאופן טבעי לוקח אותם לקיצוניות, כן? וקייסי אומר, טוב, תקשיבו. בסופו של דבר אנחנו בשנת 2012, כשזה נכתב כאילו, 2011. בשלב הזה כל מי שמעניין אותי את ג'ו קייסי כבר מכיר בכך שקומיקס גיבורי על, שקומיקס באופן כללי יודע מה זה הגיבורי על. קומיקס זה, כבר, זה עסק אינטלקטואלי, אוקיי? אנחנו בעידן פוסט-Watchman, פוסט ארק פוסט מייטד טרנס, פוסט מעוס, פוסט ג'ימי קורגן סמארטס קידה נרף, פוסט פרספוליס. בימינו כולם כבר מאמינים על זה, שקומיקס, גם קומיקס ציבורי על ידי עסק מאוד חשוב אינטלקטואלי למבוגרים ואז הוא כזה אומר אוקיי okay, אבל what if we fuck this shit up מה אם נגיד לא, לא לא לא בוא נחזור למה שהיה פעם כן בוא נחזור לתקופה שבה כל קומיקס היה disposable piece of trash שנועדה להיקרא וליהנות ב... אתה יודע, ב... 10 דקות, 20 דקות, ש... ייתן לך בדיוק את, אתה יודע, את הלואוסט קומון דינומנטור, ולא טיפה יותר. ומה, ומה... הדבר הזה, איך הדבר הזה נראה בימינו? האם אני נותן לכם את מה שאתם רוצים, או את מה שאתם צריכים? זה דרך מאוד מעט להסתכל על זה, לא, לא ממש חשבתי, אני, אני באמת הסתכלתי על זה כ... איזושהי הסתכלות על כל באמת המדיום הזה, על הז'אנר הספציפי הזה, ואיך, אתה יודע, ג'ו בא וזורק לנו את מה שאנחנו כביכול, אתה היום אנחנו מסתכלים על קומיקס של מרוויל ו-DC, בצורה מאוד מסוימת, אנחנו מקבלים, יש לנו, ה-suspension of disbelief אצלנו הוא מאוד מאוד מאוד, הסיבולת הזאת היא מאוד גבוהה אצלנו בקומיקס של גיבורי והוא בא ומראה לנו שלאו דווקא, תראו, יכול להיות שיש דברים פה שאנחנו צריכים להסתכל ולהגיד, באמת? אנחנו באמת כאילו מסתכלים על זה, כאילו אנחנו באמת מקבלים את זה. וכפי שאמרת, אתה יודע, האנשים, הגיבורי האל שעטופים בדגל ארה״ב באמת מקבלים את כל ההערצה, כמו קפטן אמריקה, כמו סופרמן. ובסופו של דבר, מתחתונים על המכנסיים. ו... וכן, אתה יודע, יש פה את העניין הזה של, לפי דעתי העניין של פה זה אחד הדברים הכי, הכי גדולים בקומיקס הזה. <אח> בצורה כזאת לפי דעתי הוא זורק את זה לפרצוף שלנו ומראה לנו איזושהי מראה על איך שהקומיקס לפחות אז. היום אני לא, היום קשה להאמין שזה עד ככה אנחנו הולכים באיזושהי דרך מסוימת. אבל אתה יודע אנחנו שומעים דברים שקורים עם ארוול לאחרונה ודברים כאלו ואתה מתחיל לשאול אולי אנחנו לא התקדמנו כל כך הרבה אבל ג'ו קייסי בממראה אנחנו לא התקדמנו כל כך הרבה. בסופו של דבר. טוב אז כמה דברים ג'ו קייסי 367 פעמים מאז שהפודקאס שרוב הסופרים שאתם לא מכירים כי הוא לא עשה המון עבודות ואם לומר את האמת רוב עבודות שלו מחוץ לקומיקס הזה הם לא הכי מרשימות שבעולם. ולקרוא את הקומיקס הזה אני חייב להגיד איך הבחור הזה לא סופרסטאר. למה. כי לקח לו להוציא שמיים חובות משהו כמו שנה ו... ארבעה. ברייניץ' נהיה סופרסטאר ולא לקח שנה וחצי להוציא חוברת. כשהוא נהיה סופרסטאר. גם נכון. אבל זה במידה רבה, אם הקומיקס הזה עובד, אם הגישה המטורפת שלו של בוא נזרוק הכל על הקיר וגם אם זה לא נדבק נמשיך לזרוק חזק יותר, זה עובד בגלל שיש לך אומנות של מישהו כמו האדלסון, מישהו שמצליח להציג את הקיצוניות הזאת בלי להפוך לפרודיה עצמית, כי מבחינת הרבה מה שקורה בקומיקס הזה, מבחינת הרבה תוכן, אתה ממש קרוב לרמת מד מגזין, כאילו <אח> <אח> מי, כשאמרנו שממשלת המריט מגייסת את בוטשר בייקר להרוג את נבלי העל הישנים שלו, ג'יי לנו לא. ודיק צ'ייני, וזה לא, לא מוסתר, זה ג'יי לנו ודיק צ'ייני. למה ג'יי לנו בשנת 2011? למה דיק צ'ייני שלוש שנים אחרי שהוא כבר מחוץ לבית הלבן? זה לא משנה. או כאמור, נבלי העל הם כמעט כמו פרודה של מיד מגזין על קומיקס גיבורי העל, כן? כי יש לך את הבחור בחליפת כפור, יש לך את, יש לך את אל סושי. שהוא סומו ענקי, יש לך את ג'יהה ג'ונס, שזה עוד פעם, זה נשמע כמו שם שיופיע במאמר של מנגזין על הומלנד או משהו כזה, I'm your villain for the week ג'יהה ג'ונס. אחת הנבלים, אחת הנבליות הראשונים שאנחנו פוגשים זה White לייטנינג, שהיא נבלית מקוחות על חשמלים והיא ווייט סופרמסיסט, אתם מבינים? ווייט לייטנינג. יש בחור אחד שהוא לא נבל על שצד את בוטשיר בייקר לאורך כל הסדרה הזאתי, ארני, האש שאני הכי מרחם עליו בלאורך כל המיני סבר הזה. ארני קוראים לו? ארני בי... ווילארד. ווילארד, כן. שהוא שריף בסיור הדרכים, שבוטשר בייקר הורס לו את האוטו, בלי לשים לב אליו. בוטשר בייקר פשוט משמיד לו את המכונית. לא, האמת שהוא... הוא נסע כדי לעשות את העבודה המקורית שהוא... אותו בשביל לעשות. במקרה ווילארד היה באיזשהו סיור שגרתי, והוא ראה... בוטשר בייקר ברוב, הוא ב... נוהג באופטימוס פריים, באופטימוס, באופטימוס פראקינג פריים, פריים כן, בדיוק, והוא רואה את, ה... את המשאית הזאת נוסעת במהירות של מי יודעת 666 כמה, 666 קילומטר לשעה, והוא מחליט לרדוף אחריו, ושבוטשר בקר קולט אותו, הוא פשוט נותן לו איזה שהיא נשקקת על האוטו, פשוט מעיף אותו לאיזה תעלה או כן. מסעית, פוגשת מכונית משטרה קטנה, אז זה... כן. והוא והוא מחליט לא לרדוף ש... אחריו, ורנין הופך את, המש... את משימת חייו לתפוס את uh, בוטשר בקר, whatever the cost, in any means, כן. ומה שאני אומר זה הרבה מזה מאוד מאוד מרגיש כמו משהו שיכול להיות במד מגזין והדלסטון הגישה שלו היא כן קומית אבל זה קומדיה עם אה, פאתוס מסוים ועם אה, המגניבות לחוצה על הגג כל הזמן כאילו מאוד חשוב לו שבכל עמוד בעצם כל פאנל יהיה משהו שאתה זוכר בפני עצמו יש פה מעט מאוד פאנלים שמבוזבזים אה, על משהו שהוא לא משפט מחץ או לא רגע מגניב, כאילו כל, זה מרגיש קצת כמו, זה יישמע כמו אלבון, אבל אני אסביר למה זה לא אלבון. זה מרגיש קצת כמו מייקל ביי. כשאתה רואה סרט של ביי, אחת הבעיות הגדולות אצלו, זה שכל רגע זה רגע השיא, נכון? כל סצנה זה... השמש זורחת, ומיליון חיילים אמריקאים רצים קדימה, וכולם יורים, ו... ויש מוזיקה דרמטית, כאילו, אין... אין רגעים שקטים, נכון? במובן סיום, כן. ופה המון המון זמן אני מסתכל אתה מדפתף עכשיו בערך באמצע בחוברת השלישית אני מאמין או. שלישית או משהו כזה. כן שבו יש שואו עם קבוצת נבלי על. זה גם כזה אין פה רגעים אפילו הרגעים הלכאורה שקטים אפילו, אפילו רגעים שבהם הדמות פשוט יושבת ונזכרת בעבר שלה מוצגים דרך פילטר סופר הייפר דרמטי. מה, מה שאני חושב אם אנחנו נחזור להשוואה לקומיקס mm -hmm. אם כן. אתה מסתכל על האמנים ש... שהיום הם נחשבים סופר סטאר. ואתה יודע באמת נותנים לא לפאנל להתבזבז וכל רגע זה רגע וואו. ג'ים לי. ג'ים לי, אצטין מקניבן. הרבה הרבה פעמים אתה יכול לדפדף בחובות ולהגיד כן אני מכיר את הסגנון אני אוהב או לא אוהב אותו mm -hmm. זה כבר משהו אחר אבל זה הסגנון. מה שמייק האדלסטון עושה זה לוקח כל פאנל והופך אותו באמת למשהו וואו אבל בדרך אחרת לגמרי הוא לא נותן הוא כל פאנל מנסה לעשות משהו מאוחד אחר. והרבה פעמים אתה מסתכל על העמוד כעמוד מוגמר, לא פ... כולל צבעים, כולל ג'וקולד, הכל, אתה רואה הרבה חוסר אחידות במובן מסוים. הצבעים משתנים באמצע. הצבעים באמצ... משתנים, הפילטרים משתנים באמצע, המבנה של העמוד פתאום משתנה לך באמצע. הזוויות לא באמצע סצנת קרב פשוט קופצות ממקום למקום, כאילו. כן, וזה עובד. אה. בצורה מאוד מוזרה, הכאוס הזה הופך לסדר מדהים כזה של... שאתה פשוט לא יכול להסיר מהם את העיניים, זה, זה מדהים. לרגע אחד אתה יכול לראות את הסגנון שהוא יותר אה, מצויר גס, ויותר כן. אתה יודע, אתה רואה את הקווים של העיפרון, ולרגע ויותר... שני אתה יכול לראות שזה יותר צבוע בצבעי מים, או קצת יותר, אתה יודע, אבסטרקטי, וזה יכול להיות גם באותו עמוד, זה לאו דווקא חייב להיות עמוד אחרי או חוברת אחרי, כחלק... זה יכול להיות פאנל אחרי זה. כן, זה. כחלק מהמטאפורה של ג'ו קייסלי, שזה קומיקס על גיבורי קומיקס והמקום שלהם בעולם הקומיקס. אז הדלסטון מצייר באופן שלא נותן לך לשכוח כשאתה מסתכל על כל מיני סיכוי זה אף פעם לא טבעי זה אף לא נותן לך שום רגע שפשוט אוקיי בוא לאט לאט ניכנס לעולם הזה אלא מתחיל ישר מה העמוד הראשון של הסדרה הזאת מה קורה בעמוד הראשון של הסדרה הזאתי. אמרנו מייקל ביי פאנל ראשון. עזוב, עזוב שהכריכה מראה את דגל ארצות הברית כתחתונים שמכסים את איבר מינו, ולא אב, סתם תחתונים, את עבר עבר עבר רבותיי ורבותיי, כן, את איבר מינו, האגון של בוטשר okay. בייקר, okay. אז פאנל ראשון, דגל ארצות הברית, okay. ואז אנחנו רואים מכונית מתקרבת, לירוזינה okay. מתקרבת, okay. לא mm -hmm. סתם מכונית, okay. כן. כמו כמו המכונית הכי מוכנית. גדולה, למקום שבו בוטשר בייקר נמצא, למועדון החשפנות, וכמובן שהנוקר, הדבר שתופסים אותו כדי לפתוח דלת, מעוצב בצורת איבר Okay, וכשאנחנו רואים את בוטשר בייקל לראשונה, הוא לא סתם מופיע, הוא מופיע באמצע אורגיה. כשזה מוצג לנו כדף אינסרט שמתחיל בשחור לבן, אנחנו רואים חלקים מהגוף שלו, כל שריר ושריר מסתרג, ואז שוט ענקי שלא באמצע מוקף בנשים יפיפיות, שעוד פעם, כמו בסרט של מייקל ביי, מוצגות דרך פילטר יודע, של הצבעים מוגזמים והן נראות כאילו... לא יודע מישהו שפך עליהם מים לפני שהסצנה התחילה כדי שתראו מתרגשת אבנות. אגב בקטע יפה אני שאנחנו בוחנים את העמודים האלה וככה הסתכלתי גם על כמה עמודים בהמשך לקראת הסדרה. האנשים אתה ג'ון לנון ו... לא ג'ון לנון. ג'ון לנון ו... כן. בדיוק. כן. הם בעצם מוצגים תמיד בצורה יותר ריאליסטית באומנות. הייתי אומר יותר קומית הם נראים כאילו קומית אבל הציור עצמו ביחס לציורים האחרים פחות מופשט. יש הרבה פחות פילטרים ואפטר אפקט, כן. זה יותר, יותר כאילו נראה הציור יותר ריאליסטי, אפילו בהמשך הוא נראה אטפה יותר, וככל שאתה מתקדם יותר ואתה רואה את הנבלים ואתה רואה אפילו את, את השוטר, את ווילרד, כן. פשוט כאילו הופך לאט לאט להיות קריטקטורה של עצמו. דמויות קריפטור. אנושיות מתחילות במצב אחד, כאילו כחלק מתצוגת קומיקס אחת, וככל שהן מתקרבות יותר ויותר לעולם שווילארד מתעצבן, שאת הפרצוף שלו נראה כמו פאק, כמו Evil פאקמן כאילו שמדברים. לא, אבל הוא מקבל לאט לאט את הצבעים האלה גם, את הפילטר צבע. אגב, הדלסטון עושה גם את הצבעים, וזה צבעים מאוד יפים. שאנחנו נזכיר, ראס ווטן עושה את הלטרינג, וזה עוד פעם, זה קומיקס שרוצה שתדע שהוא קומיקס, ולכן כל דבר פה מיועד לגרום לכך שאף פעם לא תיכנס, יותר מדי התמימה. כן. אסור שתהיה מחובר מדי רגשית לדברים האלה, פחות יותר הקומיקס הזה צועק עליך כל הזמן, יואו יואו יו, יואו, זה רק קומיקס, תירגע. כן. ויש לך סיפור... סופר לטרינג, uh... הלטרינג סופר מרשים מבחינת כל הדברים שזורק עליך, משנה צבעים, משנה זוויות, משנה גודל פונטים, משנה את הצורות. סיפורים, uh, אתה יודע, הפלשבקים פתאום נמצאים uh, קירבי דוטס, mm -hmm. ולחלוטין, לחלוטין, לחלוטין, זה קומיקס שמודע לעצמו שזה קומיקס. והרבה וזה מזכיר קצת אתה יודע מה שאנחנו נראה ב.צ'וק כבר היה ב 2010 זה מאוד מזכיר את מה זה מזכיר את היצירות האחרות שג׳ו קייסי כתב לפני זה שהוא עשה בעיקר בזמנו עם קריס ברנאם את אופסר דאון ואת ניקסון ספיילס. שזה גם בכוונה רטרו אבל זה לא רטרו. זה לא רטרו לג'ק קירבי, זה כמעט רטרו לגולדן איידג' מבחינת הפשטות הדרמטית שאתה יודע, יש, בוצ'ר בייקר הוא טוב, כי הוא אמריקאי, והוא גבר גבר, והנבלים שלו הם רעים, כי הם זרים, ולא אמריקאים, וכל העסק מוצג בכוונה בלי, אתה יודע, התירוץ הכי פשוט לעלילה, ואז מכות. Mm -hmm. והמטרה היא לרגש את הצופה באמצעות פנייה באמת למכנה המשותף הכי נמוך שאפשר. כל פאנל שהוא לא אלימות הוא סקס, ואם אפשר לשלב בין אלימות לסקס למישהו מעשן סיגר, בזמן שהוא שותה אלכוהול, הכי טוב. ובגלל זה אמרתי, זה מייקל ביי, אבל זה מייקל ביי שמודע לעצמו, זה מייקל ביי של pain and gain ולא מייקל ביי של the transformers. ולמה האומנות של אדלסטון עובדת לי פה, ובאמת זה מצער אותי כל כך שאני... הוא לא עשה הרבה עבודות מאז, הדבר הכי גדול שהוא עשה מאז הוא עשה את The Straining Gear Toro, mm -hmm. וגם שם זה היה גרסה הרבה יותר כזה, Low-Ky של עצמו, זה היה, אתה יודע, סיפור לא, עם מאק הזה. לא, אין, מה... אין ספק שזו העבודה הכי טובה של מאק אדלסטון. כן, כי הוא פשוט, לא... אמ... לא... הוא משחרר כל בלם אפשרי, הוא... ובניגוד לאנשים כמו ג'ים לי או מקניבן או היץ', לעצמם סגנון ואז פשוט נשארו, <אז> אתה יודע, במהירות שיעות, <אז> הוא פשוט, אתה יודע, הוא לוחץ על הגז כבר בגיליון הראשון, אתה אומר, טוב, זה הכי זה הכי אבסורדי יכול לא. אם אתם קוראים, מאזינים נכבדים, מה אתם חושבים שאתם קוראים את החוברת הראשונה של בוטשרבקר, זה הדבר הכי טוב שהוא יכול לעשות, אז... איך הוא מתחיל השורה הזאת ממבצע סבתא? איך אתה מנצח בתחרות ריצה? אתה מתחיל הכי מהר שאפשר, ולאט לאט אתה מאיץ. רציתי להגיד משהו ועכשיו <ורחשבתים laughs> מה שהתחלנו בציוצתים ממבצע סבתא שכחתי. אה, uh... כן. אחד הדברים שמעצבנים את ג'ו קייסיק כשזה נוגע לקומיקס גיבורי על כי בניגוד להרבה כותבים מודרניים אחרים שאומרים אני כותב בשביל מרוויל ודי בשביל להרוויח מספיק כסף ואז לעבור ולעשות יודע, סדרת מדע בדיוני או פשע בשביל אימג' כי ואתה יודע, אני בן אדם מבוגר חרזה, אבל אני אמרתי ג'וק. זה טרנד שדי, אתה יודע, זו איזושהי תנועה שהתחילה, שמערכות אחרי ההתפוצצות שלי, כן, בעקבות ג'וקי, חלקית בעקבות ג'וקייסי. חלקית בעקבות ג'וקייסי, רוברט קירקמן, ג'ון ליימן. העניין הוא שג'וקייסי מאוד אוהב גיבורי על. ומה שהסדרה הזאת פחות יותר אומרת לך, זה שהבעיה בגיבורי גיבורי על של ימינו, ועוד פעם, אני אנסה לפני שהקלטנו אתמול אני חושב, שבו הוא מדבר על, זה מ-2012, באחד מפיסות הטקסט שלו, הוא מדבר על השנאה שלו לאירועי קרוסופרים שלו נפסקים שגורמים לקרואה להתנתק, הוא כתב את זה לפני סיקרט אמפייר, לפני אוריג'ינל סין. כאילו... אבל הוא כן כתב את זה, אתה יודע, באזור סיביל וור. לא, סיביל וור היה ב-2007, זה יצא ב-2011. אני די? אומר, הוא כן. כתב את זה אחרי האירועים, הוא כתב את זה עוד בתקופה שרק התחילו, שהתחילו להניע את כל ה, יודע, הסדרה לא משמשת כסדרה לפתח סיפורים, אלא הסדרה משמשת כמנוע להגיע לאירוע הבא. Mm -hmm. ו... הוא ראה את זה, הוא רואה את זה קורה, והוא כן, הביאה את, ה... את חוסר הנכונות שלו, חוסר <אז> העניין אני שלו. אני חייב למצוא את הקטע הזה. אבל כן, מה, מה שאני מנסה להגיד זה שהוא לא אוהב לא איך שזה נהיה סטנדרטי. או, oh, הנה זה מ-2012. First of all, I'm starting to see the fatigue when it comes to having talk about the latest issue of insert top 10 superhero comic book issue here. The Binder done that attitude when it comes to the latest line-wide events, the forced anticipation of upcoming releases that feel like the same old stuff we've been fed for the past few years, even line-wide reboots is generally greeted with exhausted chorus. זה ב-2012. זה לפני ה-New 52. זה לפני... זה לפני Secret Wars. זה, כי, זה הדברים, לפני... כי הדברים האלו לא חדשים לקומיקס, לא, כן. הדברים האלה במרוול ודייסי קרו במשך עשורים. אבל זה נכנס למין כזה קצר מואץ, והנה מה שאני מנסה להגיד על הפילוסופיה של ג'ו קייסי ושל מריק אדלסטון כשזה מגיע לבוטשר בקר, כשזה okay? מגיע לגיבורי על. גיבורי על צריכים להיות משהו פנטסטי ומדהים שמפוצץ לך את המוח כל גילה מחדש, זה הגישה של ג'ו קייסי. והבעיה עם מרוול ודייסי במשך שנים, זה שהם חתרו לסטנדרטיזציה, אוקיי? אסור חס וחלילה להפציע את הקוראה, אסור להראות לו משהו מגניב ומגז... ומדהים. הקורא צריך לקבל בדיוק מה שהוא קיבל בגיליון הקודם, ובדיוק מה שהוא יקבל בגיליון הבא. ולמה פה מייק אדלסטון הרבה יותר טוב מג'ימלי, ומבריאן היטץ' כבר שנים, ומסטיב מקניבן פור אבר אבר, זה כי הם, הם, מצאו את הסגנון הזה שלהם, שאתה יודע, הכל מתפוצץ, והם עצרו בו. אתה יודע, אם, אם לחזור עוד קצת למבצע סבתא, הם התחילו הכי מהר שלהם ונשארו באותו הקצב. וזה נהיה מהר מאוד משעמם. אתה זוכר כאילו שנינו כמה התלהבנו מהאומנות של בריין היץ' כשאולטימטס... כשאסורטי יצא. כן, יצא, אני הייתי יותר מדי אז... כשקראנו כן, את אסורטי כן, בפעם הראשונה, ואז, ואז, ש... את Ultimate, ואז את אולטימטס, ואז את אולטימטס 2. ואז הוא הופיע מחדש לפני כמה שנים במה זה היה? Age of Ultron? אמא, לא, America God Power. אה? לא, טוב, אנחנו מדברים, כן, America God Powerס קרה לפני Age of Ultron. כן, כן, תאילו, ואתה בשלב השניון אתה אומר, אבל זה בדיוק, כבר ראיתי את זה. אני, אני, עוד פעם, עוד פעם, שוט האקשן הוא של הריסות. ب... עוד פעם כאילו far-wide shot שמראה לי קבוצה של אנשים, אתה יודע, שהראשון נורא מפורט ואז נכון סקצ'ינג של פרטים. כולנו, כולנו אוהבים את היוצרים האלה שאתה יודע, reinvent himself, בין אם זה בכתיבה ובין אם זה באומנים. זה אפילו לא reinvent himself, זה לא שזה, אנחנו לא רואים פה את האבולוציה של אדלסטון וקייסי למשך שנים, אנחנו רואים אותם פעם אחת אומרים חבר'ה גיבורי על. צריכים לזעזע אתכם, לטוב ולרע הם צריכים להיות משהו פנטסטי. ואתם במרוויל ודיסים והקוראים שקוראים אותם במשך שנים, פחות או אמרו להם אל תזיזו כלום. אל, אל תשנו כלום, אל, אל תפתיעו אנחנו רוצים שזה ייראה אותו דבר, יקרה אותו דבר, יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום. והיום אנחנו מקבלים, אתה יודע, את הכותב שמעז, או שמעז מדי פעם. וכן הם <אז> <אז מיישים אז> לעשות משהו. הם לפעמים, לפעמים זה עובד. לפעמים זה לא עובד, אתה יודע, אני מסתכל על מה שג'ייסון ארון עושה וממסור, למרות הזאת, אתה יודע, הוא ממשיך הלאה, וכן, הוא עושה הרבה בשביל אימג', אבל הבאדם עושה הרבה נקודה, <laughs> זה בסדר. אבל היום, כן, היום אין מה לעשות, היום, היום השוק הקומיקס וה, והזרקור הולך אחורה קצת מגיבור העל, ואני לא אומר הולך אחורה בכלל, כי זה לא יקרה, אבל הולך אחורה מגיבור העל, הולך יותר קריאייטור, אנשים באמת רוצים היום... לתת לכל שלהם לצאת החוצה ולפעמים לא יכולים לעשות את זה במארוול ובדיסי. על כל הוצאותיהם ועל כל הליינים ועל כל הדברים. כן, כי אתה מדמיין מישהו כמו mm -hmm. פרנק מילר, אם הוא היה מתחיל את הקריירה שלו היום במקום שמות השמונים, לא היינו מקבלים את דר דביל שלו ושל ינסן, פשוט כי בשלב מסוים הוא היה אומר, את הבעיה האישית האמיתית שלי, את הדברים האלה שאני באמת רוצה להיות סופר אמנותי מלהשתחרר עד הסוף, אני אלך לעשות את זה דרך אימג' או בום, או אחטר שוק, או אפילו בהוצאה עצמית בקומיקס רשת. ומרוויל יקבלו את הדברים שלי שהם בסדר, ואנחנו רואים את זה, עם, עם כל הכבוד לפור, שייסון אהרון, נשיא שלא נמצא מבחינתי כרגע בסעוד ובסטרדס, או, יודע מה דוגמה אפילו יותר טובה? שזה יוצא. או יודע מה דוגמה אפילו יותר טובה? ג'פ למייר. אוקיי? ג'פ למייר, כשזה מגיע לקומיקס עצמאי, האיש יש לו כאילו הום רן, אחרי הום רן, כן? זה איש את דיסנדר, רויאל סיטי, אפטר דף, ויצא לו, בזמן שאנחנו מקליטים את זה, כן? כשהפרק על זה כבר יהיה אחר כך, רומן גרפי חדש בשם רפנק, שגם מקבל ביקורות טובות. כאילו, האיש יכול לחבוט בארבע כדורים שונים בקומיקס עצמאי באותו זמן, ואז הוא מגיע למרוויל או לדי את אולדמן לוגן, והתשובה של האנשים זה כזה, כן, זה בסדר. אולדמן לוגן, אקסמן, גרין, גרין הלו. אפילו, כשהוא עושה אפילו משהו... אומי גודנס ג'ף למיר עושה אנימל מן וזה הולך להשתלב יחד עם סוואמפינג של, של, של סקוט, סקוט סניידר כן. עם יניק פקט ו... בואי שכחתי מהאמן של אנימל מן. לא משנה. זה היה, זה היה דבר, אחד הדברים הכי מצופים שיצאו מישהו מי מדבר מי על זה היום? אני אפילו לא זוכר מה היה שם מרוב שזה היה משעמם. כאילו מונאייט שלו עכשיו מקבל ביקורות טובות אבל הרבה מזה זה בגלל אמנית לא גם... של סמול ווד זה לא מקבל. מונאייט oh, הוא בסדר כן. הוא טוב הוא לא קומיקס הוא מיוחד, מנסה לעשות מה שהוא מנסה לעשות, אבל זה בכלל לא מתקרב לקרסוליים של הדברים שהוא עושה באופן עצמו. ואתה מרגיש את זה. מה שהוא מביא לקומיקס האישי שלו, מה גיבורי על שלו. אבל אני לא חושב שזה חייב להיות, אתה יודע, כשאתה אומר קומיקס גיבורי על, אתה מניח שאתה מדבר על מרוויל ו-DC. כן, במיוחד שזה לא הקומיקס של מרוויל ו-DC. יש לך את קירקמן שעשה את אינווינסיבל, אני באופן אישי פחות טוב את הכתיבה של קירקמן, יש לי קצת בעיה עם זה, אבל יש לאינווינסיבל, לא שאנשים מחשבים את זה היום כהקומיקס גיבורי הכי טוב על המדפים. וזה לא מרוויל או לא DC, ובהרבה מקרים אתה שומע שהוא, אתה יודע, <אח> ואנשים עושים את זה, פשוט לא במרווה ודי-סי, ויכול להיות שבאמת ג'ור קייסי אומר, יכול להיות שהעידן הזה נעלם, נגמר, יכול להיות שאנחנו עכשיו, אתה יודע, בדרך, ואתה מרגיש שזה בדרך, ללכת מ... ממרווה, שהזרקור יורד ממרווה ודי ומגיע ליצירות עצמאיות, שלאו דווקא חייבות להיות, אתה, סיפורי פשט, זה יכול להיות גם גיבורי אבל בואו תראו איך עושים את זה, וזה אוקיי. מה מראה בביצ'ו בייקר. אוקיי, אני חושב שעכשיו אנחנו ניכנס לקראת, בסוף הפרק, אוקיי, זה כמה שיש מעט עלייה בבוטשר בייקר, זה היה שלב שבו אנחנו מרגישים חופשי לדבר על מה שקורה בסדרה באופן כללי, ואני רוצה מאחר אנחנו מתחילים להתחיל מהסוף. בסוף החוברת, אחרי שהוא סיים להיפטר מכל נבלי העל, אחרי שהוא נתן לארני את... סוף סוף להרגיש קצת כמו גבר גבר, בוטשר בייקר מחליט לצאת לנסיעה האחרונה כשהוא יודע שצבא ארצות מחכה לסיים אותו באופן סופי ומוחלט. עוד בוני עם קלייד כזה. Uh, חשבתי האמת, איך קוראים לסרט של רוב זומבי, The Devil's Rejects, שנגמר, <אז> כאילו אני לא אספיילר לגמרי, אבל כשהוא נגמר יש לך את כל הגיבורים שלנו, שהם רוצחים סדרתיים מטורפים, <אז> נוסעים לכיוון מחסום משטרתי כשfree bird מתנגן. ואגב, סצנה, הסצנה הזאת נמשכת לאורך כל השיר free bird, אורגיה של אלימות. אז כן, הוא פשוט נוסע לכיוון המחסום, לא משטרתי, מחסום צבאי. זה אפילו לא, זה לא מחסום, זה פשוט שורה של טנקים שעומדת כן. מולו. ו... והשוט האחרון זה פשוט... הוא uh, מחייך. Uh, ב... הוא מחייך בזמן שעשרות ומאות, uh, אתה יודע, לייזר סייטס מכסות את הגוף שלו לגמרי. I just came, finally, felt good, fucking a. זה uh, השורה האחרונה. והוא, תראה, uh, כן, כמו שאמרת, בוני וקלייד, uh, הוא מת. כן הסדרה מתה זה מה שזה סדרה רצה ומי ואחרי שבע גיליונות זה פתאום נהיה סדרה שנגמרת בגיליון השמיני. Hm. ואני תוהה כאילו אם, אם זה משהו שהיה אתה תוהה מה היה קורה היום אם היינו מדברים על חוברת מספר 45 של או אפילו 20 רוטשר בייקר. כן, אפילו... טוב 10. עברו עברו לא יודע חמש שנים כן, אבל... <laughs> אבל בקצב השחרור <laughs> של מייק אדלסטון <laughs> אני חושב. <laughs> כאילו סקס של ג'ו קייסי ופיטר קורלסקי עדיין רץ, אבל זה רץ מאוד לאט. זה עדיין רץ? כן, למרות שהם אמרו שהם הולכים להפסיק להוציא חוברות ולעבור בשביל לשחרר את זה ישר באומנים. הקומיקס שציטט את תום שפירא. הקומיקס היחיד שציטט את תום שפירא. תום שפירא, תגיד לנו מה דעתך על ואז אני פולני כזה. אתם לא יכולים לראות מה זה אני מוריד את כל הר ויש עשן כזה שעולה ואני כולי אדום כזה, אני מאוד מאוד פולני. Um, אבל כן זה כאילו הוא מנסה להגיד הוא רצה להגיד אוקיי בוא ניקח את זה הכי קיצוני שאפשר ואז הוא אומר טוב מסתבר שכשאתה הולך לקח את זה הכי קיצוני שאפשר אתה פשוט אתה מסיים במוות כמו איך ניל אמר כל סיפור אני, אם הוא נמשך מספיק זמן זה סיפור על, או נהפך להיות סיפור על מוות. איך <אח> uh, ניל גיימן. תמיד הוא יודע מה להגיד. שלא עבד באימג' אף פעם. הוא לא וה... צריך, כן, <laughs> כן, <laughs> הוא לא צריך, הוא חוזר למרווי מדי פעם להרוויח, <laughs> אתה יודע, לגרד כמה ג'ורות. <laughs> <laughs> <laughs> כן. זה מעניין, זה מעניין שמה שהתחיל בכזאת התלהבות של בובה אני עולם גיבורי החדש, אל מחדש נגמר ב... ואז הוא מת. כן? אין, לו ש... אין לו שום מקום אחר ללכת עליו, כן? הוא השיג כל מה שאפשר, טוב, הוא הרג את כל הנבלים, את כל הנבלים. כן. <laughs> <laughs> האויב היחיד שנשאר לו הוא... שלח אותו לאיזה קרוז בקרל, לאיזה חופשה כזאת, והוא שכח מכל הצרות שלו. Mm -hmm. אין לו מה לעשות חוץ מלבוא ו... כי בסופו של דבר גם לממשלה, לממסד, אין צורך בו יותר. הוא שכח, הוא שכח כביכול לעולם שכבר לא קיים יותר. אז אין לו הרבה לאן ללכת. אז אם הוא הולך, זה הולך להיות in the blaze of glory. ו... it feels good. כן, mm -hmm. ש... אבל אני לא... אני לא יודע, ועוד פעם, כשקראתי את כל הדברים שהוא כתב ברגע, את כל המאמרים שלו, כמעט אמרתי, בוטשר בייקר, The Righteous Maker, הקומיקס, מרגיש כאילו מייק האדלסטון אייר את מה שהוא כתב ב-Backmeter, יותר משהוא אייר את התסריט שלו, <laughs> כי הדברים מאחורה הם מאוד במידה רבה אינסייטפול ואמושיונל, והתסריט של הקומיקס עצמו הוא הכי שטוח שאפשר. זה מסוג הדברים שגורמים לי לטעות כי יש לנו כמה תסריטים פה אבל לא את כולם שגורמים לי לטעות כמה כמה באמת זה עבודה של מייקה אדלסון כי דיברנו על צ'ווים אני זוכר נכון. על, יש קומיקסים שמונאי כותב יש קומיקסים שפשוטו פעולה ויש קומיקסים שאתה מרגיש שמונאי אמן mm -hmm. שבהם יודע, מה שכתוב בתסריט זה משניק בסופו של דבר האמן האמן נותן את הטון. ו... איפה אתה שם את הקומיקס הזה ביחס לדברים האחרים שלו באימג'? אוקיי. בוא נבחן את זה ככה, יש לך את סקס, יש לך את באונס, יש לך את בוצ'רבאקר, יש לך את אופיסר דאון, ניקסון ספיילס, זה הדבר הראשון שהוא עשה באימג' אני מאמין. הדבר הזה עם האלים, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ולהלה נאו, ולהלה נאו? ולהלה מד. שזה פשוט uh, אמירה על ה uh, warriors של... אה, uh... ודוק ביזאר MD, אבל רק אני קראתי את דוק <laughs> ביזאר MD. Hmm. אתה מתכוון בסולם איכות? בסולם איכות, איפה אתה מדרג את בוצ'ר בייקר <אז> ב... <אז> וואה, זאת, זאת שאלה קשה. אני חושב שממש בטופ, אני חושב שמתחת לאפיסר דאון. Oh. Mm. כי את סקס מאוד נהניתי משני הגדולים הראשונים, ועכשיו אני ממשיך לקרוא את זה, אבל זה קצת פחות טוב. זה כאילו שג'ו קייסי קייס הרבה יותר טוב כשהוא מרוכז, okay. כשהוא, כשהוא תמציתי, ו, ואפיסר דאון זה הכי תמציתי שיכול להיות. זה 48 עמודים של סיפור. <laughs> וכשאני אומר סיפור, אני מתכוון, זה 48 של היי, hey, קריס ברנאם, תצייר את המכות האלה, ואז את המכות האלה, אוקיי, okay, תעצור, אני צריך להכניס פה בנליינר. עוד מקום בבקשה. ب... באופן דמור מאוד מזכיר את ולהלמד שהוא עשה... לא קראתי את ולהלמד עד הסוף. אה באמת? הפסקת באמצע? קראתי את הגילה הראשונה ואמרתי זה נראה בסדר, אני אקרא את זה במוגדל, ואז שכחתי שזה קיים. ומעולם גייל. זה לא קרה. סתכל, ב... בעיקרון זה באמת מרגיש כמו שהביצוע mm. הוא מאוד מושפע ממקדלסון יותר מאשר ג'ו קייסי. אבל יש כאילו אבל כן כשאתה חושב על זה זה כן מזכיר מבחינת איך שזה מוצג את ניקסון ספיילס ואת אופיסר דארד. נכון, בהרבה מקרים זה קומיקס שאתה מגיע בשביל ג'ו קסי אתה נשאר בשביל מייק אדלסטון. כי אתה לא יודע מי זה מייק אדלסטון רק לא פותח את הדבר ואתה מבין למה הבעיה אתה גם ראית את דה קופין שלו וגם קראת את דסטריין מנובר. אתה לא באמת יודע למה הבן אדם מסוגל עד שפתח את הגילהון אחד של בוטשר בעיקר. אני לא חושב שהוא ידע פה שהוא היה מסוגל עד שהוא... עד שהוא צייר את זה. עד שהוא סיים, כן. אבל כן, זה מעניין. זה נוגע למה שדיברנו על זה שג'ו קייס הוא כותב מאוד אינטלקטואלי, שבכוונה שרוצה להיות אידיוט במובן רב. הוא... אני מנסה להיזכר איך קראו לבחור הזה שעשה את... הנק קצ'ם, לא הנק קצ'ם, הנק קצ'ם זה הבחור שעשה את דניס uh, דמניס. קראת פעם קומיקסים של פלצ'ר הנקס? לא. פלצ'ר הנקס הוא אמן וכותב שכתב בתור הזהב של, uh, של הקומיקס, הוא התחיל בשנות ה-20 אפילו אני מאמין, בשנות ה-30. Uh, ומה שהוא היה כל כך... מטורף ומוגזם וחסר הקשר שזה כמעט נהיה אומנות אאוטסיידרית זה, זה כמו אם אנחנו הולך קצת יותר קדימה. זה מאוד מזכיר את גאד האצטרונאוטים. <אז> לא לא לא <אז> כן אבל זה עניין כמו ואני לא כל כך אוהב את גאד האצטרונאוטים והסיבה היא שאני מרגיש שזה מנסה את יודע, אתה יודע אתה כל כך חכם ואתה מנסה בכוח להיות מטומטם וזה מה שאני קורא לו אפקט שרקניידו שזה כזה. Mm -hmm. די. כאילו אל תהיה גרוע בכוונה כשאתה מנסה להיות כשאתה מנסה ליצור קלף בך. אני אף פעם לא מבין את המונח זה כל כך גרוע שזה טוב. פלצ'ר הנקס מה שאני מנסה להגיד הדברים שלו היו כל כך מוגזמים אפילו בסטנדרטים של ה-Golden אייג' קומיקס ששנים אחרי זה פאנטה גרפיקס אתה יודע ההוצאה הכי הייברה או ההוצאה שאתה לא יכול לקרוא קומיקסים שלה אם אין לך מונוקול ואתה מעשן סיגר עם מעיל של פרופסור באקדמיה בזמן שאתה כמעט כל דבר שהוא אי פעם מחדש בשני hard covering גדולים ויפיפיים. שזה כזה, בוא נחגוג את הביזאריות שלו. Mm -hmm. uh, לספרים אגב קראו I shall destroy all civilized planets, סימן קריאה, mm -hmm. ו- shall die by your own evil creation, סימן קריאה. זה אחלה שבועות, אני חייב להגיד. Um, וואו, הטקסט uh, מלמעלה מסביר על מהות של פלצ'ר חנקס. הוא מת כשהוא כפה על המוות, כשהוא היה חסר בית על ספסל במנהטן, חסר פרוטה ושיכור. אך קומיקס. קומיקס will break your heart, כמו שג'קרבי אמר. אין לא אמר זה שהוא גם יהרוג אותך עני. תתרמו להירו, אני שוטב אנשים. אז כן. אז במידה רבה זה מרגיש כאילו קייסי מנסה להגיע לדבר הזה שאתה לא יכול להגיע אליו כשאתה כותב מתוך אינטליגנציה. אתה לא יכול להיות חכם מספיק כדי לחכות טמטום? בוטשר בייקר ואופיסר דאון וניקסון ספלד עובדים הרבה יותר טוב ממשהו כמו uh, God's Aisthes אסטרונאוט דבר ראשון כי הוא עובד עם אמנים יותר טובים עם כל הכבוד לריין בראון שהוא אחלה אמן הוא לא מייק אדלסטון בשיאו והוא, לא, והוא בטח שלא קריס ברנון בשיאו אבל הוא לא מתקרב לזה מציניות כאילו כן הוא מתקרב לזה מהערכה אינטלקטואלית אבל זה הערכה אינטלקטואלית כנה כן, כאילו <אז> הוא, לא, הוא לא, משקר לך כשהוא אומר שהוא אוהב את כל, כל החרא הזה, כשהוא אוהב את כל הצעצועים האלה. מה שהוא לא, מה שהוא כנראה לא יכול להיות, זה מישהו כמו אה, מייק מינואלה. כי מייק מינואלה גם כן אוהב את כל, ה, את כל הצעצועים הישנים האלה, את כל הקומיקסים הישנים האלה, את כל החרט הישן הזה. אתה זוכר, כי אתה קורא יותר הלבום ממני, את ההקדשה בהתחלה של The Conquering worm? מה זה היה? for G8 for the rocket man and for the original 8.5–11.5 G8 ג'ו דול. הוא מקדיש את זה למשהו שהוא יודע שהוא אחר של ילדותו. את רואה את ההשפעות האלה גם בחלק מהעבודות שלו? בדיוק, אבל מה שמינול אומר זה, אוקיי, אני מאוד אוהב את הדברים האלה, ואני רוצה לתת להם אחווה, אבל אני לא לומד פנים שאנחנו ב-1930. צריך טיפה טיפה טלגנטיות, כאילו צריך להכיר בזה שלדמויות צריך להיות עומק מסוים. ומה שיש לנו פה בבוצ'ר בקר ובעבודות אחרות של ג'וקיס שצייגנו זה שהוא מסתכל על זה ואמר לא זה צריך להיות בדיוק כמו פעם. זה, זה צריך להיות אתה יודע הטכנולוגיה של המאה ה-21 עושה רימק לטכנולוגיה של תחילת המאה ה-20. ואתה זה עובד זה עובד בשב, יכול להיות שאתה לא עובד בשביל אנשים שלא כל כך מעריכים את מה שהיה mm. לא מעריכים את זה. או לא, או לא מתחברים לזה אני לדוגמה יש הרבה דברים שאני קשה לי להתחבר אליהם כמו. טרנספורמרס וזה ג'י.י.ג'ו לדוגמה. של תום סיולי. של הסדרה האהובה עליי בשש... אנחנו כנראה לא נסכים על זה. זה בסדר. גמור. אבל יכול שיש אנשים שיפתחו את החוברת ויגידו זה טראש טוטאלי ואני לא יכול להסתכל על זה. זה טראש גזעני, יכול להיות הומופובי, יכול להיות טרנסופובי, וזה, יודע, ו... ב-2012 הטוויטר אינטרנט היה הרבה יותר... הטוויטר <חיתולים> <טוויטר> לפחות היה בחיתולים. כן. והיום אני מאמין שאם הדבר הזה היה יוצא, היה הרבה יותר כעס והרבה יותר דרישה לדיונים. זה בכלל, הרבה עובדות של ג'ו קייסי שאוהב להציג עצמו בתור בחור מאוד מתקדם, הן קצת נקראות מוזרות אפילו, ואני לא מדבר על, אתה יודע, אתה מסתכל על קומיקצי לפני 60 שנה ואתה אומר, או, הבחור, הבחור האפר אמריקאי הזה לא צריך לדבר ככה <מח> בן אדם, הוא יכול לדבר כמו... אני לא יודע אם הם מגיעים לגמרי, אני מדבר על משהו כמו ווילד 3.0 של קייסי וניוגן. שבדיוק סיימתי לקרוא כן, בו. שבו בשלב מסוים יש לך דמות גברית. אחת הראשיות בסדרה. דמות גברית, יש לה כוח היפנוזה. flat <פלט> out <-אוט> אונסת. כן, <אז> היא פרפלמנד <בשלב> <אז> אישה. כן. וזה אפילו לא מוצג. וזה אפילו לא אירוע חד פעמי, זה כאילו קורה לא... זה <אז> נמשך <אז> <כמו> לזה שבע <אז> גיליונות. <אז> כן. וזה מוצג כבעייתי, לא בגלל שהוא עשה את זה, אלא בגלל שהיא נודניקית. זה קומיקס שיצא ב-2003. טוב, אם אנחנו פותחים את זה, כי זה ממש טרי לי בראש, קראתי את זה לא מזמן. הבעיה עם זה, זה לא שזה... זה קרה, אבל איך שהתמודדו באפטרמאס שאחרי המעשה, היה פשוט מזעזע במה. כאילו הבוס שלו מאוד כועס עליו, כי זה הפריע לרצף העבודה שלהם. כאילו, אני חושב שהדמות הזאת, שהיא כביכול דמות הראשיות. הוא מוצג כגיבור רוב הזמן, חשבתי שזה יהיה איזושהי תפנית ותהיה פה הנפילה של הגיבור הזה וככה וזה בדיוק קרה בדיוק ההפך. זה לא זה לא שקרה בדיוק ההפך שלא קורה כלום. לא קורה, לא קורה כלום, הוא ממשיך בחיים שלו. הבוס הצבע אותי אז אני אנוס את אני חושב שהמילים היא נהנית מזה עכשיו יותר משהיא כאילו אם זה היה נכתב היום זה לא מגיע למדפים היום. אני מצטער כל במיוחד DC זה וולד קאטס במיוחד הוצאות כמו מרווה ו-DC לא היו שמות את זה על המדף היום. אני חושב שהם היו שמות על המדף. הם לא היו שמות את זה על המדף בשום צורה. אחרי מה שקורה אני חושב שג'ו קייסי היה חושב על זה יותר לעומק. ופה יש לך הדברים האלה של. אתה יודע, כשאתה מציג את הדמויות האלה בתור, את הנבלים בתור סטריאוטיפים של ה-alians, כאילו ה-פורינרס שבאים לאמריקה, וכולם פורינרס, חוץ מאחת, והגיבור הוא כמובן האמריקן הירו, אתה אמור להבין בתור קוראי שזה כן, זה פרודיה לרעיון הזה. אבל בשלב מסו מסוים אתה אומר, איפה, איפה הפרודיה של זה נעצרת? בוטשר בייקר הוא עדיין הגיבור, הכל אמריקאי, והנבלים הם עדיין סטריאוטיפים, ואתה יכול להגיד... זה צוחק על הסטריאוטיפים האלה, אבל אתה יודע, אתה משתמש מהם, אתה, אתה, אתה מנצל את הסטריאוטיפ, אתה, מצ, אתה מציג את הסטריאוטיפ, זה, לא זה לא שבשלב מסוים אנחנו מגלים את האמת הרוחנית שמאחורי ג'יה ג'ונס, כאילו, <laughs> או, או שאנחנו, שאנחנו מקבלים מידה של פאתוס אמיתי לאל סושי. לא, yeah, אני חושב שבחוברת האחרונה, בקו האחרון של ג'יה ג'ונס עם בוצ'ר בייקר, שניהם ערומים לחלוטין, כן. כי היו מוולדם, והם פשוט שונאים אחד את השני שנאת מוות. Mm -hmm. אין פה איזשהו, אתה יודע, הנקודה האחרונה. איזה סצנת דבר ראשון, כן, הביצוע של מייך פה הוא מדהים. אבל בסופו של מדובר בשני אנשים שמופשטים מהכל תרתי משמע. כלומר, mm -hmm. זה שהוא, שהוא בלי השריון ובלי התחפוש ובלי הכל, זה אומר שעומד באמת העול אמריקן מול הפורנר, והם שונאים אחד את והולכים... נותנים לך איש מכות מוות ואין פה שום שיח מעבר ל-Di, פרק או אתה יודע, you owe of blood, אתה יודע, זה לגמרי, אתה שבא יודע, שבא לא, לא, יורד, לא יורד ובא לקובה להגיד, תראו, זה מה שניסיתי לעשות, פדל הוא... to the כלומר עד הסוף, גז עד הסוף, הוא הולך זה באמת. מצד שני אתה יודע, זה, זה, זה, זה הסדרה, נכון? כאילו, להאט עכשיו, להאט בכל שלב, די יהפוך את בוטשר בייקר ל... לת... לא בוטשר בייקר אבל זהו לפעמים יש בסדרה וזה דיברתי בהתחלה יש את הרגעים שזה מאט טיפה כמו שבוטשר בייקר מנסה לספר ל... לארניק לא לארניק ווייט לייטנינג אבסולוט לאבסולוט כן על הסיפור מקור שלה. יש פה העטה מאוד גדולה ויש פה גם אתה יודע סיפור ש... זה גם זה בגיליון האחרון אחרי ש... זה בגיליון לפני האחרון והוא מאוד מאוד מתה. ب... באותו רגע. כאילו האבסולוט, הישות הקוסמית פוסט ג'קיר בזאתי. שזה כן באחרון. כן, כן, זה כן באחרון. מנסה, אתה יודע, היא אומרת כזה, אני הדבר האחרון שנשאר מולך, אבל אני לא יודעת מי אני ומה אני. ואז הוא נותן לה הסבר על האוריג'ין שלה, שזה מאוד, עוד פעם, זה מאוד בדיחת פוסט ניינטיז קומיקס, יש לך קונספירציה מרושעת של מדענים. שעושים לאישה דברים נורא, איומים ונוראים, שמקומם יכירם רק בספר של אבטאר, או בדפילף של גרנט מוריסון וקריס ווסטון. והוא מסביר לה שאת יודעת, כל ההערה הקוסמית שלך לא שווה לתחת, ובמקור רק תירוץ של תירוץ ותירוץ. ואז נותן לה אקדח קוסמי ואומר לה את יודעת מה לעשות, והיא מבוצצת לעצמה הראש, ואז אנחנו מגלים, שבעצם זה אקדח צעצועה, ושהיא ביצעה התאבדות קוסמית. ושוב אני לא יכול להתעלם מה, מהמטאפורה שרצה פה, קשה לי מאוד, שאתה יודע בסופו של דבר יש פה יישות שהיא, אתה יודע, אפשר, אפשר להגיד טרנסג'נדרית, אתה לא יכול, <קשה>, לא לא לא קשה לא, קשה לא כי, כי זה, לא, זה לא שהיא נולדה בגוף וזה, היא גם אישה וגם גבר, אני לא זוכר מה המונח לזה, mm. היא גם אישה וגם כן. גבר וגם, וגם, וגם אה, אור כוכבים בו זמנית. כן, אבל זה איזשהו רעיון שנוצר, כלומר הוא, הוא הציג את האוריג'ין שלה לא כאיזשהו, אתה יודע, ככל, כמו נגיד קפטן אמריקה, אתה הילד שהולך להתנדב לניסוי וזה וכך וכך, זה רעיון של כמה אנשים שהלכו לכמה מדענים שיש להם את היכולת לקחת את הרעיון הזה ולהפוך אותו לרקום לאור וגידים, <אח> ובסופו של זה קורה, ואותם אנשים שיצרו אותה מנצלים את הרעיון הזה ואת הביצוע הזה לרעה, ואני לא יכול להתעלם מהדבר מה, מה הזה. של בעצם הוא אומר יש פה הרבה רעיונות טובים שרצים ב... בקומה בטח שבגיבורים. Mm. על... ואותם אנשים שהגו את הרעיון ובעצם נתנו לו עור וגידים משתמשים בזה פשוט למקום הלא נכון. יש לך רעיון נהדר אבל אתה... אתה דופק אותו תרתי משמע. זה... זה יכול להיות כאילו הביוגרפיה של, כל... של כל חברת קומיקס אי פעם. כאילו? בטח שמרוול ודי mm. ואני לא יכול אי אפשר להתעלם זה... זה מרגיש לי אתה יודע כל כך. הוא בא וזורק את זה מוליו ואני כאילו אומר מה... צודק. מעניין, האמת, אוקיי, תשמע, זו, זו, זו, זו קריאה מאוד מעניינת של, ה, של ההצגה הזאתי. וגם העובדה שהדבר היחיד שיכול להרוג אותי אבסולוט זה עצמה, כאילו, אתה לא יכול להשמיד את מר ודדיסי. לא אתה גם לא יכול להשמיד את הדמויות. Mm. הדמויות יכולות בסופו של דבר, אתה יודע. To, to אבל הדמויות, אתה יודע, הם יישארו לנצח, אנחנו לא יכולים לעשות להם כלום. כן. Um, זה כן נוגע למה שדיברנו uh, מוקדם יותר בפודקאסט ואני חושב שאנחנו מתקרבים לסיום של הפרק הזה. Uh, ש... הבעיה הגדולה של כתיבה פה זה בעיה של קצב, כי בסופו של דבר אין שום הסבר ללמה פתאום דיה אבסולוט מתחילה לדבר, כאילו עד עכשיו אבסולוט נתנה שיעורים, כאילו היא ליוותה את ארני במסען כמה שלו, נכון. וה, והיא הסבירה לו על דברים, ועכשיו פתאום בגיליון השמיני, שעוד פעם, בזמן היציאה של החוברת, כשאתה קורא את אתה לא רואה את זה, בזמן יש עוד איזה של עשרה חודשים בין חוברת שבע לשמונה, פתאום היא הופכת ל... אני צריכה שתגיד לי מי אני, אני דו... או אני צריך שתגיד לי מי אני, כי זה ג... who, he, uh, אנחנו... אנחנו צריכים שתגיד לנו מה אנחנו, אנחנו מרגיש, לא יודעים. מרגיש שמהחוברת שבע לחוברת שמונה צריך לראות איזה שלוש ארבע חובות באמצע, כאילו ש... ש... לנקודה של... הזאת. ש... של... לא של אקש, אבל של הפתחות אישיות. של הפתחות כבר... של אדמות, כדי שנ... אבל... שנגיע למצב אבל... הזה של אבל... למה לאזן. היא יושבת ומדברת עם בוטשר בייקר. כן. אתה מבין חסר, חסר, חסרות איזה שתי חוברות שאמורות להשלים לנו את mm. הפער הזה. קומיקס כמו קומיקס, אתה יודע, שסדרה okay. נסגרת בסוף. ואגב, הקצב הזה מרגיש לי שתמיד יש איזושהי שיבה של קצב בסדרה הוא הזאת. הוא נוסע בשיא הספיד, ואז כאילו נתקע לו האוטו, ואז הוא... <קקק> ואז הוא נוסע בשיא הספיד שוב. בדיוק. כן, יש... אין נעצה. יש באמת 200 קמ"ש. עמידה המקום. שלוש קמ"ש? לא, זה מאתיים קמ"ש עמידה המקום, שלוש מאות עמידה המקום, שלוש מאות התרסקות ישירה בכביש, אוקיי, אוקיי, אנחנו בסדר, אוטו חדש, שבעת אלפים ואז אתה מת, והסדרה נגמרת. אבל בסופו של דבר, עם כל הפגמים, ויש פגמים, מעט מאוד קומיקסים ממושלמים, זו עדיין סדרה שאני ממליץ בחום לקרוא, בהנחה שעוד פעם אתם... או מעל גיל 18 או שלהורים שלכם אין בעיה עם דברים כאלה? בוא נגיד גיל 16 ואין yeah. בעיה עם yeah. דברים כאלה. הורים, אם, אם יש הורים שמתאים לפודקאסט <laughs> הזה, לשיפוטכם <laughs> מה שנקרא, אזהרה על... דבר... אם לא, עם אלימות גרפית, עם סקס גרפי, עם, עם... הכל גרפי. כן, <laughs> <עם> הכל גרפי <laughs> לא מפריע לכם, אני ממליץ בחום, אפילו אם לא תאהבו את הסיפור עצמו, זה כזה ווילד רייד של, אתה יודע... שיט בלוז-אפ ריל גוד. זה אחת מהסדרות האלה מהתקופה הזאת של אימאל סנטרל, אתה יודע, המקורי ש... עזרו, אמנם היום הם לא נמצאים שם בחזית עם סאגה, ואתה יודע, אפילו עם צ'ו במובן מסוים, mm. ואתה יודע, עם סאוטנד באסטר. זה המערב הפרעה של הקומיקס. אבל אין ספק שזה אחת מהמין סדרות האלה שבאו, ולפחות ממני, זו הייתה תקופה שממש נכנסתי חזק חזק למים ואמרתי, יש פה... פאוור האוס יצירתי, כי זה אחת מהסדרות שגרמו לי להגיד וואלה כן. ואומנם היא לא שוב בחזית, אבל היא אחת מאלה שגרמו למהפכה לה... של אימג' ליקוט, והיא מומלצת בחום. טוב, אז זה היה בוג'ר דייקר ברייטשס מייקר, של ג'ו קייסי ומייק אדלסטון, עם לטרינג של רס רוטון. אם נהניתם מהסדרה אתם יכולים כאמור לקנות אותה דרך חנות הקומיקציה השכונתית החביבה עליכם, החביבה עלינו היא קומיקאזה, 2.0 בדיזנגוף סנטר בתל אביב. אם אהבתם את הפרק הזה אפשר למצוא פרקים קודמים ועתידיים בבלוי שלנו עלילון.נט או לחפש את המילה עלילון בפייסבוק, לייק, שייר וסאבסקרייב, נשמח לכל תמיכה רגשית, נפשית וכלכלית אם אפשר, בבקשה, פריטי פליז. ועד הפרק הבא, אני הייתי תום שפירא. ואני הייתי עופר זירה. ותקראו קומיקסים טובים. Good day. Okay.